Olyan alvásról, amiről Kundera írta, lét elviselhetetlen könnyűségében azt gondolom, egyikünk esetében sem volt szó. Tudom most azt kérdeznéd, miért barátkoztunk ilyen emberekkel. Lizivel mindenféle emberek barátságára nyitottak voltunk. Az utcazenészt, az éjszakai utcákon kóbormacskákat, asszonyt bárkit képesek voltunk magunkhoz engedni. Nem is tudtuk minden esetben megtartani velük az egészséges távolságot de ahhoz, hogy megválogassuk és megismerjük a bennünket körülvevő embereket, barátainkat, idő kell. A szaglásunk nem volt tökéletes, mint némely vadé, amelyik távolról megérzi a veszélyt, nem volt olyan kifinomult érzékünk, ami figyelmeztetett volna. Vagy ha mégis, nem hallgattunk rá. Vágytam valahova, és... Tapasztalatlan voltam ebben a betyár világban, ahol az ügyeskedés, ravaszkodás, érdekekhez való simulási készség szükséges ahhoz, hogy, hogy egyáltalán létezh. Én az üzletvilágában lizi a művészetben. Szóval mindketten felfogtuk, hogy mindenhol a kapcsolatokon múlik az előrelépés és a másik, ami édesé teszi az életet. A siker, a boldogulás, hogy ne csak létez, hanem én is. Jól élj! Tudjuk, hogy ennek ára van. Mindennek ára van. Csak akkor még nem sejtettük, mi mennyit fizetünk majd ezért. Gábor berántott magával ebbe a világba. Félig. Ebből nem az a része érdekelt elsősorban, hogy bekerülök-e vajon abba a körbe, amely a tűz mellett melengeti a hátsóját és dörzsüli a markát, mert politikai és egyéb elköteleződés alapján például egy közúti felüljáró építésére ötször annyi összeget ránt ki az állami büdzséből, mint amiben az valójába kerül, hogy azt majd visszaosszák azoknak, akik ebben segítkeztek. A rendszernek a legkisebb láncszemre, aki a folyamat végén áll, vagyis aki a lapátot adja a munkás kezébe, arra is szüksége van. Nélküle a terv nem valósulhatna meg, és noha ő kapja az egészből a legkisebb részt, így is megéri neki busáson. Én ezeken a körökön kívülállónak tekintettem magam, és úgy gondoltam, nincs abban kivetni való, ha az illető, aki onnan jön, el akarja költeni a pénzét. Akkor legalább nálam költs el. Ahogy lassan felfogtam, hogy ez egy mocsár, és kezdtem süllyedni, rabulesni az éjszakai szórakozóhelyek a kerti világában, a drogszorításában, úgy kezdtem eleinte észrevétlenül fulladozni Klaudia világában is. Eszembe jutottak a különféle történetek, amiket Zorán mesélt a véget nem érő nő ügyeiről. A sok nőről. Azon gondolkodtam, hogy hogy a csudába fordult elő, hogy annyi év során egyszer sem bukott ki az igazság. Hogyan fordulhatott elő, hogy oda-haza az asszony nem gyanakodott, nem kérdezősködött? Hogy nem vett észre árulkodó jeleket, a változást? A legmeglepőbb, hogy ebből az egészből Lizi csak a jéghegy csúcsát, azt a három-négy éjszakában nyúló hétvégi programot fogta fel. Amikor elmentem Gáborral, ahhoz még az engedélyét is adta. És ezeknek az alkalmaknak a csúcspontja a drog volt, ami köztem és a feleségem között az egyetlen látványos vitát generálta. Lizi számára ez volt az egésznek a teteje, számomra pedig a mélysége, hogy idáig süllyedtem. Akkor már nem kerestem az okokat, indokokat, ami felmentett volna a tetteim súlya alól. Csak hagytam, hogy mások sodorjanak magukkal. Amikor Gábor hétvégén hívott, hogy menjek vele, Lizi megértőnek mutatkozott. Ő amúgy is olyankor az estéit vagy a színházban töltötte, vagy otthon. Ha ez utóbbi adódott, akkor szeretett elvonulni a dolgozó szobájába. Tudta, hogy amennyi segítséget kaptunk Gábortól a kapcsolatrendszerén keresztül ilyen apróságot, hogy vele tartsak egy szombat este, nem utasíthattam vissza. Közben hajtott az ösztön a testi vágy, hogy kihasználjam az alkalmat és meglepjem önmagam az öröm csodálatos ajándékával. Az ember ugyanakkor, amikor önző is kapni akar, akkor ad is. Ez az egésznek az értelme. Ez motivált, és úgy éreztem, nem tudok róla lemondani. Azt gondoltam az egészről, hogy végső soron a szükségleteimet nem fogom elnyomni, de ezt úgy teszem, hogy másokat ne bántsak meg vele, mert az, hogy kivel elégülök, ülök ki szexuálisan, az nem titok, hanem az én magánügyem. Gáborral ezeken a hétvégeken a ceppelin úszóháznál találkoztunk, ami a Dunának azon a szakaszán horgonyzott, ahol esténként Klaudiával futottunk. Lent a pultnál megittunk egy italt, és a mosdóban, amikor senki nem látta, felszívtunk egy fehér csíkot. Aztán feljöttünk a rakpartra. Ő elindult a belváros irányába, én pedig megszokott útvonalon a futópálya mellett a Limán negyed felé. Másnap reggel vagy még akkor éjjel mindketten ugyanazt a történetet meséltük el az asszonynak, amit megbeszéltünk. Ha kérdezték. Klaudiának a drogról nem szóltam, csak annyit vett észre, hogy gyermek ilyen felett vagyok. Ezek a késő éjszakában nyúló alkalmak voltak a legőrültebbek vele. Azok nem a sietős találkozások voltak. Az együttlétek során arra néhány órára megszűnt létezni körülöttünk a külvilág. Olyan elemi erővel történt minden, mint amikor egy istennő és egy isten egyesül. Mintha nem is a limán egyik szürke lakásában lettünk volna, hanem valahol a föld és az ég között egészen messze, fekete kötfelhő Egy szeptemberi reggel Péterváradra mentünk át a feleségemmel, és megláttam Klaudiát szembejönni az utcán. Kócosan. Még az előző napi felsője sárgálat rajta. A megérzésem az súgta, ennek a reggelnek, de inkább az éjszakának köze van a hajóshoz. Ha Klaudia nem beszél erről az emberről Lizinek, talán soha nem is szerzek róla tudomást de elmondott neki majdnem mindent, és azt gondolom szándékosan, hogy félték ennyit tegyen, mivel nagyon jól tudta, ő úgyis tovább mondja nekem. Az volt csak az érdekes, hogy amikor Lizzie bent volt az irodában, és gyakran kérdezősködött felőle, Claude mindig azt felelte, hogy a hajós nem érdekli. A feleségemet használta fel a játékban, és ő naívan ebből nem vett észre semmit. Én pedig nem voltam abban a helyzetben, hogy figyelmeztessem. Majd szétrobbantam, valahányszor Lézi Klaudiáról és hajósról beszélt. Mégsem mondtam neki, hogy hagyja abba. Addig sem terelődött rám a figyelem. Ezen a reggelen meggyőződésem volt, hogy Klaudia beletöltötte az éjszakát. A kocsiban a halántékomon éreztem, hogy lüktet a vér az ereimben. A feleségem ott ült mellettem, integetett a nőnek. Vezettem és úgy kellett tennem, mintha hidegen hagyna, amit látok. De nem tudtam tűrtőztetni magam, és vezetés közben üzenetet írtam neki, hogy tudja, észrevettem. A gyors és titokzatoskodó válaszai csak megerősítették a gyanúmat. Az irodába mogorván mentem be, ő az asztalánál ült. Ahogy üdvözölt, felnézett, és olyan szoborszerű volt az arca, mintha nem történt volna semmi. Nem szóltam hozzá egész délelőtt, Belefájtult a fejem. Aztán, amikor Dragan és Igor kimentek egy helyszíni felmérésre, megkérdeztem, ez mi volt. Semmi, válaszolta higgadtan, mintha nem rám tartozna. Amit furcsáltam azok után, amilyen kapcsolatban voltunk. Te szórakozol velem? De miért tenném? emelte rám a tekintetét. Honnan tudhatnám azt? Ha te mehetsz bárhova, én miért nem mehetnék? Kérdezte a győztesek nyugalmával és sejtelmes mosolyjal az arcán. Ezt már nem először láttam rajta, és bevallom, mindannyiszor úgy éreztem, az ideg szállai megfeszülnek tőle. Nagyon tévedsz, nem erről van szó, emeltem fel a hangom. Hát akkor mégis miről? Jobbnak láttam, ha erről nem nyitunk vitát. Szerintem nagyon jól tudod, kezdtem. Nézd, Klaudia, dolgoznom kell, és van elég bajom. Nem szeretnék idegeskedni ilyenek miatt. Majd ha átgondoltad, mit szeretnél? Szólj! Gyorsan bementem az irodámba. Nem sokára ott állt az ajtomban. Én csak néztem rá, néztem a csípőjét, amit kisé oldalra billentett, majd a szemét, ahogy néha felfelé a plafon egyik csücskére nézett, miközben beszélt. Valahol azt olvastam, ez lehet annak a jele, hogy valaki éppen hazudik. Csak provokáltalak Tomice. Este nem jöttél, és felhívtam Pannát. Ő is egyedül volt otthon, és hívott menjek el hozzá, hogy megígyünk valamit. Annyira magányosnak éreztem magam, ő meg pálinkával vigasztalt, úgyhogy egy fél üveg elfogyott. Na végén hívtam a gyereket, hogy aznap este nem megyek haza. Másnap reggel láttál. Úgy mondta ezt, mintha szégyelleni kellene magam, amiért mást feltételeztem róla. Szerintem ennek a történetnek nem itt van a vége, de mindegy is. Jegyeztem meg végül, és ő hallgatott. Aznap többet nem jött oda hozzám. Megírta e-mailben, ha valami fontos volt. Én ugyanígy válaszoltam neki. Dragannal és Igorral nevetgélt, de nekem is főzött kávét. Az asztalomra tette, én megköszöntem, és hagytam, hogy kihűjjön. Csak az illatát szagoltam, amennyi elért az orromig. Két napig hallgattam én is, és az irodán kívül nem találkoztunk. Vártam, hogy jelentkezzen. Amikor otthon voltam, egyfolytában a telefonomat néztem, reméltem küld egy üzenetet, de nem tette. Úgy döntöttem, kibírom én is. Nem egy, hanem két-három pohár bort itt a mesténként. Lizik kérdezte, mi ez az új szokás. Kisebb problémák vannak a cégnél, feleltem, de jobb, ha erről nem beszélünk. Féltékeny voltam, és nem hittem Klaudia magyarázatában. Bosszantott a viselkedése, mégis őrültem, vártam, hogy jelentkezzen. Egy másik pillanatban pedig olyan rövidnek gondoltam ezt a kapcsolatot. Még nem volt igazán mélysége. Akkor úgy éreztem, talán nem is éri meg az ezzel járó feszültség a félelem a legbukástól, hogy nincs is szükségem egy olyan kapcsolatra, ahol játszanak, szórakoznak velem, próbálgatják a határaimat. Az ész és az ösztön folyamatosan párharcot vívtak bennem, és ha Lizire néztem, amikor vacsorát készített, amikor a dolgozószobájában ült és rajzolt, vagy az irodában megcsörrent a telefonom és az ő nevét jelezte ki, az állandóan jelenlévő lelkismeret fordulás olyankor erőteljesebben mart belém, de aztán egy időre valahogy mindig visszahúzódott, mint a Duna az áradás után a rakpart lépcsőiről. A Klaudiával való hullámvölgyek alján mindig történt valami, ami után újra ott találtam magam nála, a Limán negyedben. Miért? Miért? Te is tudod biztosan, hogy a szex veszélyes fegyver, ha valaki ügyesen bánik vele? És ő azt tette. Otthon csak a férj voltam, aki dolgozik, hazamegy és a felesége mellett alszik. Amikor azzal a nővel voltam, Istennek éreztem magam vele az ágyban. Ez a testi kapcsolat volt a legszorosabb, ami összekötött bennünket. És minden más. Szenvedély, érzelmek, gyengétség, Figyelmesség, amit egy szerető adhat, mindaz, ami az embert az életében újra megérint, és onnantól vágyik rá, és úgy érzi, az jár neki. Utána jön. Klaudia, mit gondolsz, nem kellene beszélnünk? Kérdeztem a harmadik nap, amikor eldöntöttem, nem mehet tovább egymás csendes folytogatása. De igen, nézett fel, majd folytatta munkáját. Egy óra múlva odaállt az irodám ajtajába, és mosolygott, mint a veszekedésünk előtt. Este felé eljössz egy kávéra? Kérdezte. Alig vártam, hogy mehessek. Nem akartam, hogy kávét főzzön. Azt viszont igen, hogy a kapcsolatunkat ott folytassuk, ahol abban maradt. A rituálinkkal, gyors vetkőzéssel már az ajtóban és újabb sietős ágyba bújással. Egy hónap telt el így, hogy hetente egyszer, de volt, hogy kétszer is ott Voltam nála. Amikor mentem hozzá, majdnem minden alkalommal vettem útközben bort és némi harapnivalót. Van egy francia delicatés a városban. A tulajdonost ígyhént megkérdeztem, hogy a legfinomabb sajtokból válogasson össze nekem. Azokból csipegettünk. Aztán, ahogy november vége felé megcsapott bennünket az ünnepek előszele, olyan történt, amire az ember nem lett felkészülve. Edzést terveztem, de aznap még rövid időre sem volt hangulatom, hogy a kopott falak között mindenféle súlyokat emelgessek. Elindultam az edzőtáskámmal a kezembe, de a futópályáról az egyetemi épület melletti erdős rész közepén lévő ösvényre letérve a Limán negyed felé kanyarodtam. A halványan megvilágított épületek oldalában és az útes szélén lassú, sötét árnyak mozogolódtak. A házhoz érve felnéztem Klaudé ablakára. A hálóban a behúzott sötétítő mögött derengett a fény, és tudtam, vár rám. Tudod, mi az érdekes? Erre csak most jövök rá. Egy ilyen gyökértelen kapcsolatban is gyorsan megjelenik valami biztos. A rutin. A szokások ismétlődése, mint fogóckodó akár a házasságban. És ragaszkodunk hozzá, mert kényelmes, nem kell gondolkodni, a megszokott kérdésre megszokott a válasz, Nincs meglepődés és értetlenség, mert arra nincs is idő. De amikor a fogaskerékbe egy homokszem kerül, akkor az ember összezavarodik. Beütöttem a kapukódot, amit Claudia még hónapokkal előtte megadott, és mire felértem, ajtót nyitott. Amíg a táskámat ledobtam, nem néztem rá, csak a szemem sarkából érzékeltem, hogy megindul a konyha felé. A kabátom a fogasra akasztottam, a cipőmet odébb vetettem le, amikor beléptem a nappaliba, és mivel tudtam, hogy a fiú aznap este az apjánál lesz, pár lépéssel odéba ruháimat ledobtam a kanapéra. A karórámat a nappali polcán hagytam, nehogy baja essen, és Claudia ne kérdezgesse, miért hordom még az edzésekre is. Egyszer kérdezte, honnan van, hát mondtam a feleségemtől, kaptam a tizedik házassági évfordulónkra. Onnantól feltűnt, óvakodott attól, hogy hozzáérjen. Sőt, ha az óra kezemen maradt, addig nem is lépett oda hozzám, amíg le nem vettem. A szobahajtó közelében álltam, csak az alsó nadrágom maradt rajtam. Klaudiára néztem, és a háló felé biccentettem a fejemmel. – Megyünk? – kérdeztem. Meglepett, hogy nem válaszolt. A konyha ült, és rágyújtott. Nincs kedvem – mondta. Máskor azonnal a nyakamba ugrott – Gondoltam a nőknél soha nem lehet tudni. Talán váratlanul női baja lett. Főzőkávét javasoltam, mert az legtöbbször helyre hozta a hangulatot. Vizet az edénybe, és a szekrényben keresgéltem. Elfogyott? Ha hoztál volna, most lenne. De miért is gondolnál egyáltalán arra, hogy mire van szükségem idehaza? Vetette oda hűvösen. Akkor felé fordultam, mert nem voltam biztos abban, hogy jól értettem, amit mondott. A bögrébe vizet eresztettem, hogy legalább ígyak. Hozok, ha ezt tudom. Ah, érgetni azt tudsz. Vágta rá, és beleszígott a cigarettába. Nem tudtam elképzelni, mi ütött belé. Hány alkalommal hoztam a legjobb szárított sonkát, sajtot, olajbogyót, vörösbort? Nem értelek. Múltkor is kezdtem sorolni, de ahogy letettem a vizes poharat az asztalra, rámrontott. A karmozdulata olyan volt, mint valami ragadózó madár széles szánycsapása. Vedd el azt onnan! Nem látod, hogy foltot hagy az asztalon? a dühösen. Mellé ültem, és az egyszál alsó nadrágban kezemmel a bögrét szorítva azt akartam hinni, ez csak álom. Szokás szerint, és gondolván, hogy majd megnyugszik, kezem a combjára tettem. Hagyjál! nem elég, hogy vizes foltot hagysz a bútoron, most még ez is nedves lesz. Úgy ugrott fel az asztaltól, mintha láng csapta volna meg, és a szék is megpördült vele. Fejemben még az előző vádaskodások repkedtek. Még, hogy nem törődöm a szükségleteivel. Aztán láttam magam előtt a képet három nappal ezelőtt az űrült kapkodásban, amikor vetkőztünk, hogy dobáltuk szét a ruháinkat. Akkor nem féltette, hogy koszos lesz és összegyűrődik. Most már egészen biztos voltam benne. Valami más a baj. Hát, jól van, kezdtem, de nem hagyta, hogy befejezzem a mondatot. Nincs jól. Mi van itt jól? Azt gondolod, ha te veszed a ruhát, akkor tönkre is teheted? A hajába turt, arca gyűrötté vált és keserű volt, mint egy nő a nejlon piacról, aki az utcáról összeszedett úrcskaságokat árulja, mert más egyebes sincs. Engem nem tudsz megvenni pénzzel, égszerekkel, táskával, mint a pofátlan feleségedet. Gyomrost kaptam, mint a boxoló a ringben. Ideges lettem, és rettentő kényelmetlenül éreztem magam. A mérnöki eszemmel meg akartam érteni a problémát, de nem hiányzott, hogy még a saját családi kapcsolataimról is beszéljek. Nyuszi, mi a baj? néztem rá, ahogy felálltam. A becézés sem hatotta meg, és akkor a jéghideg és elvakult tekintetéből láttam, ehhez a problémához nem a precíz mérnöki képesség szükségeltetik. Nincs semmi baj felelte. És hogy a vállam felől a könyvespóznak támaszkodott, maga előtt összefonta a kezét. Én mély levegőt vettem. Rendben. Tisztázunk mindent. Csak mondd el, mi történik itt. Hagyd abba ezt a kérdezősködést, vizsgáztatást és a támadást. Elegem volt, hogy úgy viselkedsz velem, mint a kurvád lennék. Nyújtotta ki a kezét, tenyerét felén fordítva. Tudod jól, hogy ez nem igaz. Soha nem viselkedtem veled így. Mondj egy példát, ha mégis. Egy példát? Hm? Hm? Mennyit? Az egész kapcsolatunk ilyen. Ott hagytál engem, amikor elutaztál a Frivol feleségeddel nyaralni, meg amikor elmentetek hétvégén a hegyekbe, meg, meg tudom is hová, hogy, hogy etessem a kibaszott macskáját. Az volt az első, hogy azt intéztem a helyet, hogy munka után a városba töltöttem volna az időt, vagy, vagy, vagy valahova máshová mentem volna, de olyan későn már csak otthon aludhattam. Sorolta is szinte alig vett levegőt. Te, te magad ajánlottad fel, és szépen kérlek, ne keverd blizit mondtam határozottan, és odébb húzottam, mert ekkor már olyan volt, mint gyerekori képzeletemben a sárkány. Tüzetokád és félelmetes. Az jutott eszembe, az ilyeneket a mesében sem kardal, hanem észszel lehet lecsillapítani. Így van, menekülj! Ahhoz értesz, nem is vagy igazi férfi, hogy szembenézz a problémákkal. Gyáva! Menekülsz az egész életed elől! Nincs a pucádban vér! Bögdösött felém az ujjával, úgy éreztem, nem hagyja abba, amíg meg nem nyugtatom. Felálltam a székről, hogy oda menjek hozzá, de akkor fogtam föl, hogy egész végig alsó nadrágban ültem. Szétártam a kezem. Mi az ördög? Mi történik itt? Kérlek, magyarázd el! Igyekeztem nyugodtan beszélni. Úgy viselkedsz, mint egy nyomozó. Nem az irodában vagyunk, hogy vagy itt baszogassál! Préselte össze az ajkát. Mikor mondtam bármi kellemetlent is neked? Kérdeztem döbbentem. Ígérgetsz és hazudsz. Ahhoz nagyon jól értesz, és észre sem veszed. Mit ígértem meg neked? Néztem értetlenül. Mit? A saját gyerekeiddel viselkedhetsz így. Nekem egy kicsit több sütnivalón van. Elutazgatsz nyaralni? Meg hétvégékre? Most meg majd kitalálod, hogy az ünnepeket a családoddal töltöd? Én meg üljek itthon egyedül? Böktek ki. És akkor kezdett kitisztulni, miről van szó. Velünk jöttél az üzlet megnyitóra, ahol együtt fotózkodtunk, együtt futottunk. Gizellával is összeismertettelek. Jobban kedveltéged téged, mint Lizit. Hát nem látod, többet vagyok veled, mint a feleségemmel, mondtam szelíden. Hallgass, hagyd abba, hogy engem támadsz! Répakodott rám, és elnyomta a cigarettát. Éreztem, ahogy megy ki az erő a végtagjaimból. Döbbenten néztem ezt az ismeretlen nőt, aki szemben állt velem, és mint a veszett kutya habzó szájjal vicsorgott rám. Eszembe jutott egy jelenet, amikor a kgb és ügynök alsónadrágra vetkőzheti a politikai foglyot, és állandóan újabb vádakkal terheli. A szerencsétlen kapudja a fejét, és nem érti, mit akarnak belőle kihúzni, és szóhoz sem hagyják jutni. Ilyen reménytelenül éreztem én is magamat. Hideg volt, és elég hosszú ideje ültem már szinte ruhátlanul, mégis megindult lefelé egy izzadság a hátamon. Levegő után kapkodtam, mint amikor nem tudok uralkodni magamon, és túl sokat eszem a jóból és nem akarom, hogy a végén hányjak, de itt már késő volt. Felfordult a gyomrom. Éreztem, hogy egy Pillanat és elindul belőlem mindenki felé. Megindultam a fürdőszoba irányába. Az asztal és Klaudia között annyi hely volt, hogy épp elfértem, ezért ő elhajolt, majd amikor a karom a karjához ért, és kezét a száj elé kapta. Épp, hogy elértem mosdóig. Kétszer-háromszor öklendeztem, úgy éreztem megfulladok. Aztán a szekrény szélére támaszkodtam. A halvány rózsaszínné vált, emésztetlen darabokat néztem, mert a fejemet sem tudtam felemelni. Dühös voltam, közben émeített a szúrós íz, amely megtapadt az orromban, a garatomon, és minden egyes lélegzetvételnél éreztem. Leöblítettem a mosdót, és megmostam az arcom. Amikor a tükörben láttam, hogy újra normális az arcszínem, visszamentem az asztalhoz. A nyelőcsövemet még marta a sav, ezért ittam egy kortyvizet. Eltakarítottam, jegyeztem meg, és leültem vele szemben az asztalhoz. Klaudia nem reagált. Egyik kezével könyökölt, és tenyerével alátámasztott az állát. Haját azon az oldalon hátra simította. A fülében megcsillanó fülbevalóra lettem figyelmes. Ez mi? Az előbb nem volt, mutattam felé. – Most van! – rántotta meg a vállát. – Kitől kaptad? – Mi között hozzá? Másodjára hallottam tőle ezt a mondatot, és a gyomromban az ismerős szorítást éreztem, mint ősszel, amikor azt kérdeztem tőle, otthon aludt-e. A hányás utána hidegrázott. Megdöbbentett, hogy ez nem az a Claudia, akivel önfeledten telt az az egy-két óra, amit az elmúlt hónapokban együtt töltöttünk. Azt kérdeztem magamtól, melyik az igazi. Mély levegőt vettem, és a ruháimat kerestem, mert nem emlékeztem a lakás melyik részén hagytam el őket. Megfordultam, és láttam, hogy a nadrágom, a zoklém és a felsőm a kanapéra dobtam. Egy lépést tettem arra. Így is kell. Először megüttsz, aztán menekülsz mintha ebben az országban nem lenne rendőrség. Hallottam a hangját a hátam mögül. Akkor megfordultam. Ugyanott ült telefonja kezében, kise eltartotta magától, és szemmagasságba emelte. Elegem van, eleget zaklattál, mormogta maga elé, és megvetéssel nézett rám. Mi csinálsz? Kaptam maga elé rémülten a felsőmet. Meglátjuk, hogyan fogod elmagyarázni a cuki feleségednek és a rendőröknek, hogy mit művelsz a lakásunkban. A főnökön vagy nem? Jelentette ki hidegvérrel. Nem kellett volna, hogy ezt tedd velem. Egy igazi férfi már rég elvált volna és azzal alapít családot, akit szeret. Sokkolt, hogy még mélyebbre merészkedett. Nem akartam vitatkozni ezzel a gondolattal, mert úgy éreztem ebben a helyzetben semmi értelme az viszont megdöbbentett és düsített, hogy fenyegetett is. Nem akartam elhinni, hogy az elme milyen őrültségre képes a pillanatok tört része alatt. Addig még eljutottam, nem engedhetem, hogy ez a helyzet durva tetlegességé fajuljon. Ezek után önuralomra volt leginkább szükségem, hogy ne üssem meg, és továbbra is kordába tartsam magam, és ezt a méltatlan veszekedésben megrekedt helyzetet. Erről soha nem beszéltünk, mindig azt mondtad, milyen szerencse, hogy nős vagyok, és nem kell, hogy főzzél, mossál rám, hogy olyasmivel foglalkozz, amit nem szeretsz. Azt hangoztattad boldog vagy, hogy, hogy ilyen a viszonyunk, emlékeztettem, és amikor rájöttem, ez úgyis magyarázkodásnak fog tűnni számára, akkor abba hagytam. Ez őrület! Te bolond vagy! Kaptam a fejemhez. Néztem, hogy ki ez a nő, aki ott hadonászik velem szemben, teljesen kivetkőzve magából. Fizikailag bántalmazol a saját lakásomban, arra kényszerítesz, hogy szexeljek veled, és most azt mondod, bolond vagyok? Mit gondoltál, hogy büntetlenül járogathatsz ide és zsarolhatsz? Most miért nézel ilyen bután rám? Kérdem én, mit fog Lizike gondolni, ha elmondom neki? Tomo, Tomice, egész újvidék erről fog beszélni mondta a benne megbújt KGB ügynök, és gunyosan elvigyörödött. A lábát széttárta, mielőtt keresztbe tette volna. A ruhája szétnyílt, és látni engedte a csupasz lába közét. Ekkor elfordítottam a fejemet, és ahogy előtte nem sokkal gyomrost kaptam, most egy iszonyú arcú csapást. Van nekem, aki megvéd ilyen aljas zaklatástól, tette hozzá. Nem bírtam tovább elviselni a helyzetet. Karomra vettem a ruháimat, de Klaudia odalépett elém, és elkapta az öklömet. Próbáltam kiszabadítani magam, de olyan erősen szorított, hogy a bőröm elfehéredett, ahogy kiment belőle a vér. Végül határozottabban megrántottam a kezem, és hátraléptem. – Várj, beszéljünk, Tomice! – Maci! – lágyult meg hirtelen a hangja és a tekintete is lépett, kivette a kezemből a ruhákat, a cipőt is, amit közben felszettem. Gyengéden magához szorította mindet, mint amikor egy szeretet valakit ölelsz. Várj, ne veszekedjünk, csak kérlek, még várj, mondta, aztán elindult a háló felé, és én utána. Megkönnyebbültem, hogy az általam ismert Klaudia végre visszatért, és ezek után meg tudom nyugtatni. Nem hagytam ott abban a túlfeszített állapotban, mert megijesztett a gondolat, hogy valami olyat tesz, ami egyikünknek sem lesz jó. A ruháimat úgy tette le az ágyra, mintha egy babát fektetett volna le, aztán megfordult, és kinyitott az ablakot. A párkányra támaszkodott, és láttam, hogy vett. Rajtam is könnyítette a friss levegő. Oda akartam lépni hozzá, de abban a pillanatban megszólalt a nappaliban a telefonom. Fogalmam sem volt hány óra, de éreztem, hogy eltelt az idő. Talán Lizi, gondoltam. Biztos azért hív, hogy vegyek útközben még valamit a vacsorához. A nadrágomért nyúltam, de Klaudia gyorsabb volt. Ahogy elfordult az ablaktól, felvillant a szeme. Félelmetes volt. És arra a néhány pillanatra... Mint egy lassított felvételre emlékszem, ahogy az ablakon keresztül a levegőben repül a felsőm, a nadrágom és a cipőm.